Розділ одинадцятий. Про те, як велося Дон Кіхотові у козопасів. Козопаси привітали його дуже гостинно, а Санчо, примостивши якнайліпше росинанта та осла свого, зразу почув носом пахощі козлини, що в казані саме на вогні кипіла, та й потяг туди глянути, чи не пора її сказана казана вже перекладати. Аж тут пастухи самі зняли її з вогню, розтилили додолі шкури овечі і, зладивши на швидку свою сільську вечерю, запросили от щирого серця обох подорожніх. Чим, мовляв, багаті, тим і раді». Було їх при тій отарі шестеро. Всі посідали кружкома на шкурі та перш підсунули Дон Кіхотові перевернуте корито і з незграбною чемністю попрохали гостя сісти. Дон Кіхот сів, а Санчо став позад свого пана, щоб подавати йому зробленого з рога кубка. Бачивши, що він стоїть, Дон Кіхот сказав. Щоб ти переконався, Санчо, скільки всякого добра має в собі мандроване рицарство і якої честі та шани серед людей ті заживають, котрі сій благородній справі так чи інакше служать, я хочу, щоб ти сів поряд мене, всім поштивім товаристві. Ми будемо з тобою ніби рівний з рівним. Я, твій пан і природжений сеньор, і ти, мій джура, будемо їсти з одної миски й пити з одного купка, бо про мандроване рицарство можна сказати те саме, що про кохання. Воно всіх рівняє. «Дякую, красненько», – отказав Санчо. «Та ніде правди, діти. Як у мене є що їсти, то волію з'їсти навстоячки сам один, ніж із цисерем за одним столом сидячи. Воно таки справді краще в себе вдома хліб із цибулею без жадних церемоній і антимоній уминати, ніж гендичку в гостях, що і помалу жуй, і потроху пий, і раз по раз утирайся, і не чхни, і не кашляни, і ще чогось такого не зроби». Нема як на своїй волі самі із собою. Тим-то, пане мій любий, тії почисті, якими ви мене заслугування мандрованому рицарству, тобто за моє джурування, вшанувати хочете, оберніть з ласки вашої на щонебудь корисніше і вигідніше. А за такі почисті я дякую щиро, та одних одрікаюся одниній до віку аж до кінця світу». «А все-таки мусиш сісти», – сказав Дон Кіхот. – «бо хто, мовляв, принизиться, – «Той Бога возвиситься. узяв Санча за руку та й посадовив його обік себе. Козопаси, що тих розмов про джур та рицарів ніби ні мене тямили, їли собі мовчки та знай на гостей позирали, що з великим апетитом запихалися шматками м'яса в кулак завбільшки як упорали м'ясево, висипали на шкуру цілу гору ліскових горішків та поставили півкружка сиру, твердючого, мов тиньк. Не гуляв же й кубок роговий, усе ходив по кругу, то повний, то порожній, мов той цебер водочерпальний, і спорожнив за іграшки один із двох бордюгів, що тут же на видонці стояли. Наївшися до схочу, Дон Кіхот узяв у жменю горіхів і, пильно на них дивлячись, такими зачав словами промовляти. Блаженний той час, щасливий той вік, що мудреці старожитні золотим прозвали. Не тим, що золото так високо в наш залізний вік ціноване легко тоді здобувалось, а тим, що люди тогочасні не знали двох слів – моє і твоє. У ту священну добу все було гуртове. Щоб собі поживку щоденного дістати, не треба було нікому особливо трудитися». Простягни тільки руку до могутнього дуба, і він щедро пришанує тебе своїм стиглим смаковитим овочем. Чисті криниці та ручаї бігучі давали всім досхочу, погожої, прозорої води. В розколинах скель та в дуплах дерев закладали свої республіки мудрі й працьовиті бджоли, що всякій охочій руці постачали без жодної плати рясні здобутки солодких трудів своїх. Пишні коркові дуби люб'язно й безхитро скидали з себе широку і легеньку кору, аби люди могли вкривати хати свої, поставлені на нетесаних палях, єдино для обезпеки від неласкавості неба. Всюди тоді панували мир, лагода і приязнь. Тяжкий леміж кривого плуга не важився ще краяти й вивертати благословенних надер праматері нашої. Вона без жодної насили плідним своїм і безмежним лоном годувала, насищала і вдовольняла дітей що в ту пору нею володіли. Невинні та вродливі пастушки ходили ще тоді горами, долами простоволосі, заплетеними косами чи й так, а всієї одежі в них було, аби те прикрити, що веліла і велить прикривати частивість. Не знали ще тоді тих окрас, що тепер, тих пурпурів, блаватів та витворних узорчатих єдвабів, хіба тільки лупушину зелену чи віночок плющевий. Та в тих оздобах красували вони й лишали не згірше наших великих пань, що з цікавості пустої та безділля прибираються в незнаті які витребеньки. Ніжні сердечні почуття висловлювались тоді так само просто і щиро, як і виникали, не шукаючи пишних фраз, щоб ціну собі підбити. Брехня, омана і хитрощі не домішувались тоді до щирої правди. Непохитно стояло правосуддя, безпечне від підкупництва і догодництва, що тепер так йому загрожують, так над ним довліють і тяжіють». Суддя не крутив іще законом по своїй уподобі, бо, власне, нікого було судити та й ні за що. Дівчата, як я вже казав, ходили з цнотою своєю дехотя, без догляду й дозору, не сподіваючись ніякого лиха од чиєї схтивості чи сласноти, як же й губила котора віночок, то лише самохіть із доброї волі. Не так воно діється в наші осоружні часи, коли жодна з них не може бути безпечна, хоч сховає її і замкни в якомусь новому лабіринті на кшталт кріцького. Бо пошесть любовна носиться в повітрі, промикається проклятими лестками крізь найменшу щелину і шпарину і зводить хоч яку неприступну. Що далі світу все більше зломі кривдою повнився, і для їх оборони заведене було мандроване рицарство, що має дівиць захищати, вдовиць опікати, всім сиротам і нужденним запомогу давати. До сього ж то ордену, братове козопаси, належу і я. Спасибі вам, що ви мене й джуру мого так щиро привітали й пригостили. Хоч ведлух права природнього всяк живущий повинен мандрованим рицарем добра зечити, однак вивчене теє, навіть закону всього не знаючи, прийняли мене і пришанували. За ту вашу велику ласку немалу складаю вам подяку. Наш гідальго виголосив свою довжелезну, хоч цілком зайву промову тільки тому, що горіхи, якими його потрактували, навернули йому на пам'ять золотий вік, і йому захотілося розповісти про нього пастухам і слухали його оторопіло й непорозуміло, не мовлячи ні слова. Санчо також мовчав собі, лузав горіхи та час від часу прикладався до другого бурдюга, якого пастухи почепили на дубі, щоб вино не грілось. Вечеря давно вже скінчилась а Дон Кіхот балакав, невгаваючи. Нарешті один козопас промовив. «Аби ви, пане, мандрований рицарю, могли з повним правом сказати, що ми прийняли вашу милость з доброю хіттю і щирою душею, дозвольте потішити і повеселити вас іще й співами. Зараз сюди прийде один хлопець, там такий розумний і дотепний, письменний, а до того ще й закоханий. І музика добрий, так на гуслі грає, що ну». Ледве він скінчив, як і здалеку почулися звуки гуслів, а трохи згодом і музика надійшов. Був то парубчина років так двадцятидвох, дуже хороший навроду. Товариші спитали його, чи він уже вечеряв, і він сказав, що вже. Тоді той козопас, що завів мову про співи, озвався до нього. «Коли так, Антоніо...» то потіж нас трохи, заспівай якоїсь, нехай, шановний наш гість, побачить, що в лісах і горах теж є люди, що музику тямлять. Ми вже казали йому про твою кебету, покажи ж їй тепер, справди наше слово. Прошу тебе, милим Богом, сядь отут, -о, та й заспівай нам романса про твої любощі, того, що дядько твій і склав, і що всім у селі до вподоби припав. «Згода», – відповів парубок. Не чекаючи дальших запросин, він сів на дубовий пеньок і, наладивши гуслі, заспівав приємним голосом. Антоніо. Знаю, знаю, вже напевне, що мене ти покохала, хоч цього ти не сказала, навіть поглядом олальє. Знаю я, що й ти це знаєш, і вже не сумніваюсь, не буває нещасливим почуття, яке узналось, «Правда, часом ти, Олальє, намагалась показати, що душа у тебе бронза, білі груди – зимний мармур». Та за маски гордування, за покривала зневаги, Десь колись надія Люба рукавом мені помає, І личу я на принаду, хоч не міг іще ні разу ні ридати, як незваний, ні радіти, як обранець, якщо пристрасть завжди гречна. Твоя гречність означає, що надія не підманить, що доб'юсь, чого жадаю. Якщо служіння вірне Будуть ласку в серці дами То й мої, гадаю, вчинки Гідні теж якоїсь дяки Мабуть, бачила не раз ти як мене ти помічала, що ношу я й у будні те, що в свято одягаю, тож кохання й убрання, ніби йдуть тим самим шляхом, я б хотів перед тобою бути повсякчас ошатним, не кажу вже про танці та про ніжні серенади, що співав тобі надвечір і над ранок, із півнями, скрізь і всюди воздавав я красоті твоїй пошану. І правдивою хвалою ворогів нажив немало. Як хвалив тебе, сказала так Тереса з Берокаля Є такі, що кажуть ангел, а придивишся, то мавпа. Тільки вміє штучним блиском додавати собі принади і фальшивою красою хоч амура отуманить. Став я з нею сперечатись, а вона позвала брата. Брат мені тут кинув виклик. Знаєш ти, що потім сталося. Я люблю не погультяйськи, Я тебе, моя кохана, Не зведу, не збаламучу. Ні, я маю чесний намір. Церква нам готує узи, Петлі нам із шовку в'яже. Вдінь в одну свою тишию, Я удіну в другу радо. А як ні, то присягаюсь Найсвятішими святцями, Що піду я з гір цих диких. «У обитель до монахів». На цьому пастух скінчив свою пісню, тонкий ход попросив його ще якої-небудь заспівати, та Санчо, якому вже спати хотілося, а не співів слухати, заперечив. «Ви б, пане, краще вже десь до спочинку мостилися, де видано. Люди напрацювалися тяжко за цілий день, а ви хочете, щоб вони вам усю ніч співали». «Я тебе розумію, Санчо», – сказав Дон Кіхот. «Ти все до бурдюга походеньки справляв, а після того душі до сну тягне, аніж до музики». «То сон же хвалити Бога, усім людям милий», – відповів Санчо. «Ну, нехай і так», – сказав Дон Кіхот. «Мостися собі де хочеш, а моєму станові, як ти знаєш, більше личить чувати, аніж спати. Тільки перш перев'яжи мені вухо, Санчо, бо таки не в жарт розболілося». Санчо кинувся виконувати панського наказа. Та тут один пастух, побачивши рану, сказав йому, щоб він не клопотався, бо в нього є такі ліки, що швидко тую рану вигоять. Тоді зірвав кілька листочків розмарину, а його там багато росло. Пожував, змішав із сіллю, приклав Дон Кіхотові до вуха і перев'язав гарненько, запевнивши, що інших ліків і не треба буде. Так воно потім і вийшло. Розділ дванадцятий що розповів пастух тим, хто був із Дон Кіхотом? Цей час надійшов хлопець, що носив їм із села Харчі, і сказав «Хлопці, а ви знаєте, що в селі діється?» «І звідки б ми мали знати?» – озвався один козопас «Так от, щоб ви знали!» – вів далі хлопець «Сьогодні вранці помер відомий усім пастух» Він же студент Хризостом, і подейкують нібито з кохання до тієї вражої Марсели, багато гільєрма, дочки, що за пастушку перебрана по наших застумах блукається. «До Марсели, кажеш?» – перепитав інший. «Та вже ж не до кого!» – відповів хлопець. ще ось яке диво!» – написав у заповіті, щоб його поховали в чистім полі, наче мавра якого, на оскрай скелі, де ото дуб над криницею стоїть бо, кажуть люди, від нього б то самого чули, що на тому місці він уперше її побачив. І ще дечого такого понаписував, що, каже панотець не можна робити і не годиться, бо то буде не по-християнськи, а по-поганськи. Также студент Амбросіо, щирий друзяк, а не а що з ним разом у пастушому перевдязі ходив, править, що так притьмому сей треба зробити, як заповідував Хризостом, гуде в селі, як у вулику, та мабуть так вийде, як Амбросіо хоче, і приятель його пастухи понесуть хризостома рано вранці з великою шанобою в чисте поле ховати. Отам, гадаю, буде на що дивитись. Я неодмінно піду, хоч би мені завтра знову село припадало. Усі підемо, заговорили козопаси. Кинемо же рибок, кому кіз за всіх пильнувати. «Гаразд, мовиш, Педро», – сказав один хлопець. «Але певно обійдеться без жеребкування. Я залишуся за сторожа. Не тим, що такий добрий чи нецікавий, а тим, що ходити не можу. Оце якось скапку в ногу загнав». «Ну, вже хоч як, а велике тобі спасибі», – сказав Педро. Дон Кіхот поспитав у Педра, що за один був небіжчик, і яка вона та пастушка. Педро відповів, що скільки він знає, небіщик був багатий гідальго, родом із поблизького Нагірного села, вчився чимало літ у Саламанці і повернувся звідти додому чоловіком, мовляли, мудрим і очитаним. Найкраще, кажуть, знався він на науці про звізди, як там на небі сонце вій місяцю діється, вів далі Педро, і завжди вгадував, коли будуть сонячні та місячні захмарення». «Не за хмарення, мій друже, а за поправив його Дон Кіхот. «Так говориться, коли два світила померкають». Та Педро не звернув жодної уваги на такі марниці і оповідав далі. І ще вгадував, коли який рік буде, доїдний чи недоїдний. «Ти хочеш сказати дорідний чи недорідний?» – знов поправив Дон Кіхот. «Дорідний чи доїдний – все на одно виходить», – заперечив Педро. Та завдяки його порадам батько його і приятелі, що йому вірили, в великі достатки вбилися. Скаже Було, цього року пшениці не сійте, сійте ячмінь, а на те літо ячменю не треба, а вже горох. Або все літо маслинової олії море буде, а потім три роки, ані капелини». Ця наука називається астрологія, впав у річ Дон Кіхот. «Не знаю, як вона там називається, – сказав Педро, – досить, що він знав усе те, і ще багато всякої всячини. Ну, минув там який місяць-два, як він із Саламанки повернувся, аж, бачать люди, скинув він свою довгу школярську хламиду і за пастуха перебрався». Кептарика вдягнув, ще й в руку взяв. Так само й Амбросіо, приятель його вірний, і товариш по науці. Ага, пак, я забув сказати, що не біщик, хризостом, був іще й знаменитий віршник. І колядку нову на Різдво було скомпонує, і дійство на Великдень напише, що наші сільські хлопці представляли, і всі хвалили, що, Боже, як гарно!» Як же побачили селяни, що ті школярі так раптом на пастухів перевернулись, дивували великим дивом і не могли додуматися, що воно за знак, до чого ця чудна переміна. Тим часом у Хризостома помер батько, лишивши в спадок синові неабияке багатство. І всякі статки, маєтки, і худоби чимало, що великою, а що й дрібною, і грошей готових в суму суменну. Став Хризостом цьому тому добру господарем і паном. І треба сказати, що він на те цілком заслуговував. Удачі був приязною, товариської, подільчивий такий, знався все з людьми статечними, а навроду не кажити херувим. Згодом довідались люди, що бідолашний Хризостом на те за пастуха перебрався, аби ходити по пустельних наших місцях слідком за тією пастушкою Марселою, що то хлопець допіру казав, бо закохався в неї на пропале. А тепер треба вам знати, що то за дівчина. Я вам розкажу зараз, бо ви, мабуть, з роду ще такого не чули та певно й не почуєте, хоч і до іродових літ доживете. Не іродових, а яредових – зауважив Дон Кіхот. Прикро було йому слухати, як той козопас слова перекручує. «Іроди теж, буває, довго живуть», – відповів Педро. «Ви мені, пане, краще не перебаранчайте, бо як будете до кожного слова прискіпуватись, то й за рік кінця не дійдемо». «Вибачай, друже», – сказав Дон Кіхот. «Я тебе не дурно перепинив, бо одне діло ірод, а друге – Яред. Зрештою, ти цілком слушно зауважив, що інший ірод і ярида переживе». «Кажи далі, я вже більше не перебиватиму». «Так от, паночку мій гречний», – вів далі Козопас, – «жив у нашому селі один хлібороб на Гільєрмо, а там такий заможний, що куди тобі Хризостомовому батькові? І дав йому Господь, окрім багатства нещисленного, ще й дочку-одиничку, що вродила йому жінка його молодиця на всю околицю» а вродивши, померла. Як зараз бачу її, красою, мов, сонце, чи, мов, зоря сіяє, а що вже хазяйновита, що до вбогих прихильна, то не інакше, як душенька її в раю у бога розкошує. Зажурився тяжко Гільєрмо, що йому така добра жінка померла, та й сам незабаром переставився. А дочка його мала, багата спадкоємиця Марсела, перейшла під опіку дядька свого, нашого сільського панотця. Іросла ж така гарна та хороша, що всім матір свою покійничку нагадувала. То була красуня велика, та донька бачилось і її вродою переважить. Як була вже по 14-й чи 15-й весні, то хто було не гляне, всі господа святого хвалять, що такою красотою благословив її. Не один же тоді в неї закохався, не один голову стратив». Дядько глядів її пильно, держав більше в зачині. Одначе слава про її вроду пишно та про її багатства незліченні не тільки в нашому селі, а й за сто миль навкруги голосно лунала, і звідусіль до неї люди слалися, у пікунатого ревно прохали, благали дівчину заміж дати. Та той поштивий чоловік, правдиво християнська душа, хоч і ладен був її одружити, як на порі стала, проте не хотів силувати, поки сама не заохотиться. І не тому він заміж її не пускав, що вигідно йому було сирійським добром заряджати. Боронь Боже, не раз і не два засе в наших сільських бесідах славлено і хвалено доброго панотця. Бо щоб ви знали, пане подорожній, по наших невеличких селах геть про все говориться, геть про все судиться. І вже повірте мені, як парафіяни, а надто сільські, кажуть на священника, що добрий, то так воно і є». «Правда», – озвався Дон Кіхот, – «кажи й далі, бо історія таки дуже цікава, а оповідач із тебе, друже Педро, знаменитий, каже далі, зроби нам усім ласку». Аби мене Бог своєю ласкою не поминув, то головна річ. А далі, щоб ви знали, вже й сам дядько почав не Богу вмовляти, щоб заміж йшла. Зводив їй на очі гарні прикмети численних сватачів, що тільки вибирай собі до мисли. Та дівчина затялася. Ні та й ні, ще їй не хочеться, рано ще голову собі зав'язувати. Дядько на ті її докази здався, та й не дуже їй докучав. Підбільша, я думав, то сама собі любу дружину до пари знайде». Вважав, бачите, і слушно вважав, що негоже ті батьки роблять, котрі дітей своїх до того силують. Ну, гаразд, час собі йде, аж гульк. Одного дня прибралась наша гордопишна Марсела за пастушку, хоч дядько та інші люди з села й одраювали її, та й подалася з сільськими дівчатами в поле, сама свою череду пасти. Скоро вона так на люди показалась і вроду свою всім навіч появила, як юнацтво навколишнє, і з панів, і з хліборобів заможніх, удяглися взором Христосома, хмара хмарою почали за нею по полях та лугах уганяти, в чим числі був і сам наш Небіщик що казали не просто любив її, а молився на неї. Не думайте, щоб гуляючи отак по волі, без жадного нагляду і дозору, вмалила Марсела хоч настільки честь свою дівоцьку. Навпаки, так цноти своєї пильнувала, що жоден із тих її зітхальників та зальотників не міг похвалитися, та й навряд чи коли зможе, що вона йому хоч маленьку надію подала, не те, що волю його вволила». Правда, вона от пастухів не тікає, розмові з ними не уникає, поводиться з усіма гречно та приязно, але як хто заведе, було річ про женихання чи й про шлюб святий законний, зараз такого йому от коша дасть, що летить неборак од як камінь з катапульти. І така її поведінка багато в нашому краї лиха накоїла, сказав би. Чумна пошесть по ньому пройшла, бо вродою своєю і вітливістю вона прихиляє до себе серця щирих закоханців, а гордістю і неприступністю до розпечу їх призводить. Не знають уже горопашні, що їй і казати, тільки всі в один голос узивають її жорстокою і невблаганною, та інші такі прізвища прикладають, що натуру її якнайкраще змальовують. Щоб ви тут, пане, побулисьте, кілька днів то почули б, як наші гори й долини стогоном стонуть, жалями згордованих коханців озиваючись. Тут неподалік буки високі ростуть, буде їх за два десятка, так на кожному на корі гладенькі вирізане викарбуване ім'я Марсели, а на одному ще й корона вимережена, то ясував якийсь заляцяльник, що Марсела гідна вінця краси людської». Тут один пастушок зітхає, там другий жалі виливає, звідси чути пісні, любовні, а звідти сумовиті і співи. Той цілу нічку просиджує десь під скелею чи під дубом, очей заплаканих і на хвильку не склепляючи, все про неї мріючи та душею мліючи, поки сонце святе не встане. Інший лежить у днину літню гарячу десь на піску палючому, раз у раз тяженько зітхаючи та скарги свої ненаситні, милосердним небесам посилаючи. І над тим, і над цим, і над п'ятим, і над десятим вільно і безжурно тріумфує вродлива Марсела». А ми всі, що її знаємо, дивимося і виглядаємо, коли вже скінчиться те її гордування, хто буде той щасливець, що зломить уперту її вдачу і втішиться красою її несказанною». Все, що я вам розповів допіру, то щирісенька правда. Отож, вірю я й тому, що сей хлопець сказав, не з якої іншої причини й наш хризостом помер. Отож, раджу вам, пане, сходіть завтра на його похорон, буде там на що подивитись, бо друзів у біщика багато, а те місце, де він себе поховати, казав, звідси недалеко, може, півмилі буде». «Є в мене така думка», – відповів Дон Кіхот. «Спасибі ж тобі за розповідку цікаву. Я слухав її з великою втіхою». «Еге», – сказав Козопас. «Я й половини того не знаю, що було з Марселеними закоханцями. Та завтра, може, здибаємо по дорозі іншого якого пастуха, що все нам розкаже». А тепер вам уже, лебонь, і спочити пора. Та лягайте краще в курені, щоб на дворі рани буває не застудити. Правда, ліків я до неї приклав добрих, боятись нема чого. Санчо Панца, якому вже давно стучортіли козопасові балаки, і собі став прохати пана, щоб переночував у Педровому курені. Дон Кіхот так і зробив, але цілу то ніч промріяв, згадуючи володарку свою дульсінею, за прикладом закоханих у Марселу пастухів. Санчо Панса розташувався між росинантом і ослом та зразу й захріп кому добре полатають боки, тому спиться краще, ніж згордованому коханцю. Розділ тринадцятий, де завершується повість про Марселу і оповідається про інші події. Заледве світло денне почало струменіти крізь вікна сходу, як п'ятеро з шести козопасів уже встали, і, розбудивши Дон Кіхота, спитали в нього, чи не роздумав він іти на пишний хризостомів похорон. Як ні, то вони ладні йому товаришити. Нашому рицареві тільки того і треба було. Він одразу схопився і велів Санчові негайно осідлати коня та ослана в'ючити. Той хутко з цим ділом упорався, і всі бадьоро рушили в дорогу. Чи промандрували чверть милі, чи ні, як на перехреснім шляху зуспіли ще якихось пастухів, а шестеро. Всі вони були в чорних кожухах, на головах мали вінки, хто кипарисовий, а хто Олеандровий, а в руках грубі ясинові ціпки. З ними їхали й шляхтичі вдвоє верхи на конях, у доброму дорожному вбранні, а позаду троє слух піших. Як ізблизився зблизився один гурт до другого, привітались чимненько навзаєм і розпитались, хто куди прямує. Довідавшись, що всім в одне місце треба на похорон, побрались туди разом. Один вершник обізвався до свого товариша. «Гадаю, сеньоре Вівальдо, що ми з вами не пожалкуємо, як на похороні трохи загаємось, бо то, напевно, буде велична церемонія, судячи з тих незвичайних речей, що розповіли нам ці добрі люди про небіжчика та про ту пастушку-губительку». «І я гадаю так само», – відповів Вівальдо. «Я не то на день, а й на чотири дні забарився б, щоб тільки таку дивовижу побачити». Дон Кіхот спитав у них, що вони чули про Марселу і Хризостома. Подорожанин відповів, що це вранці зустрів він із товаришем тих пастухів у жалобних шатах і поцікавився, чого-то вони так урядились. Тоді один пастух оповів їм про вродливу та гордовиту чередничку Марселу, що в неї стільки юнацтва було закохано, і про смерть Хризостома, що до нього вони йшли на поховання. Швидше сказати, той шляхтич розповів Дон Кіхотові ту самісіньку історію, що й перебувала. Поговорили трохи про се, а потім на інше звернули. Той, кого звали Вівальдо, спитав у Донкіхота, чого чогосе він так уворужився, їдучи по такій мирній країні. На те відповів Дон Кіхот. «Мій стан і моє покликання не дозволяють і не попускають мені їздити інакшим чином». Вигоди всякі, розкоші та гулянки створені для розпещених двораків, а труднощі, тривоги та подвиги ратні призначені приділені тим, кого світ називає мандрованими рицарями, серед яких найменшим єсм-аз недостойний. Скоро вони ті речі почули, зараз усі догадались, що він божевільний». Щоб той здогад підтвердити і з'ясувати, який блуд на нього напав, Вівальдо знов спитав у нього, що воно-то таке, оті мандровані рицарі. Хіба важмості не читали англійських літописів та хронік, одрік Дон Кіхот, що повідають про славетні чини короля Артура, котрого ми на своїм людовім-кастільським діалекті називаємо, звичайно, Артусом. Про нього по всякому королівству у Великобританському ходять старовинні перекази, буцімто він не вмер, а силою чарів у ворона перекинувся. І як надійде слушний час, і знов буде королювати, берло й державу в своїх руках тримати. Тим то жоден англієць і по сей день не наважується ворона вбити». Отож, за часів всього доброго короля й заснувався знакомитий орден рицарів круглого стола. Тоді ж і голосні в історії любищі Ланцелота Озерного та королеви Джіневри, що мали собі за повірницю та посередницю поштиву двірську даму Кінтаньйону. Проте й романс є прокладений, його часто у нас в Гешпанії виспівують. Ще за жодним паладином так ті дами не ходили, як за славним Ланцелотом, що з Британії приїхав. І далі, що так любо та мило співається про його кохання та подвиги бойовницькі, з тих же то часів почало рицарство мало-помало по різних землях і краях ширитися і розпросторюватися. І поміж того рицарства найбільше уславились і звеличились діяннями своїми хоробрий Амадіз Гальський з усіма своїми синами та внуками аж до п'ятого коліна – Бравий Фелісмарт Гірканський, достохвальний Терант Білий, а також доблесний і непереможний Левень Дон Бельяніс Грецький, котрого ми, можна сказати, бачили, чули і зазнали в наші дні. Ось що таке, панове, мандроване рицарство, ось що таке сей орден, до якого, як я вже сказав, належу і я, грішний, обрікшися тим самим оброком, що й усі вишменовані рицарі. Тим і блуджу я сими пустками і пустощами в пошуках пригод, готовий повсякчас стати грудьми проти найстрашнішої небезпеки, що пошле мені доля, і лягти кістьми, захищаючи принижених і окривджених. Тут же подорожани остаточно пересвідчили, що Дон Кіхот обезглуздів, навіть побачили, яке його опанувало божевілля, і чудувалися з того непомало, як і всі, хто з ним уперше стикався. Вівальдо, чоловік дотепний і на вдачу жартовливий, надумав і ще дужче нашого рицаря підрочити, щоб веселіше їхалось, бо до гір, де мав відбутися похорон, було вже не так і далеко. «Пане, мандрований рицарю», – сказав він йому, – «як на мене, то вашець обрікся аж надто суворим і тяжким оброком, братам, картезіянцям і тим, мабуть, світ вільніший». «Ну, може, і не дуже вільніший», – заперечив Дон Кіхот, – «але скажіть, хто більше людям потрібний – ми чи вони?» «Найменшого сумніву немає, що ми, бо як казати правду то вояк, що виконує наказ отамана, не менше робить, ніж той отаман, що наказ видає». Під цим розуміється ось що. Чинці моляться собі в упокої і безпеці, щоб небо не спослало землі всяке благо. А ми, войовники і рицарі, на ділі справжуємо те, за що вони моляться. Боронимо його потугою нашої правиці і вістрям нашого меча. І то не в тихій обителі, а під голим небом, шкварячися влітку на палючому сонці, а взимку на лютому морозі дубіючи. Ми не мовби би служителі Бога на землі, знаряддя його правого суду. А що справа воєнна і все до неї належне та причетне дається лише потом, трудом і зусиллям великим, то ясно, що подвижники її несуть важчий тягар праці і клопоту, аніж ті, що в тиші й спокої благають Бога подати ласку тружденним і нужденним. Я не хочу сказати і в думці того немаю, ніби рицарювання можна до іконування прирівняти. Ні. А тільки на власній шкурі досвідчив, що мандрований рицар більшу завжди муку приймає, безвіддя і без хліб'я, стужа і нужа, якого тільки лиха не випадає йому на віку, як же котрий і доступав мужністю своєї цесарської корони, то, вірте мені, немало проливав за неї крові своєї поту, а якби їм іще не допомагали так високо вгору знятися мудреці-чародії, то, певне, не одного б надія ошукала, не в одного б мрії димом би розвіялись». «І я так само думаю», – погодився подорожній. «Одно лише мені в тих мандрованих рицарів не подобається. Як випаде їм колись якась велика небезпечна пригода, як стане перед ними видима смерть, то вони ніколи не вдаються до Бога, як подобає в такій притузі всякій душі християнській чинити, а звертаються натомість до дам своїх з такою рвією і таким святобливим трепетом, мов то їхнє божество. Як не кажіть, а воно трохи ніби поганством одгонить. Щоб ви знали, пане, відповів Дон Кіхот, інакше не може й бути, щоб який мандрований рицарю чинив інакше, великий ходив би не славі. Річ у тім що в мандрованому рицарстві так уже заведено й годиться, що йдучи на подвиг, мандрований рицар завжди повинен мати перед собою образ своєї дами, звернувши до неї повний любові і відданості погляд. Він просить її помоги і заслони в тяжких випробах, що його чекають». Навіть якщо його ніхто не чує, він мусить хоч пошептом кілька слів сказати про те, що він на неї з усього серця здається. Безліч прикладів тому знаходимо ми в рицарських романах. Звідси зовсім не випливає, що вони ніколи не воляться Богові. На те й під час самого Богу завжди знайдеться слушна хвиля». І все-таки, заперечив подорожній, одна річ видається мені непевною. Не раз я читав, як ті мандровані рицарі герці заводять. Спершу словом зітнуться, а потім, запалавши гнівом, повертають коней, розганяються і летять один проти одного. Тут же на повному скаку припоручає себе кожен своїй дамі. Така сутичка, як правило, кінчається тим, що один із них падає з коня додолу, бо спис противника прогнався крізь нього на виліт, а другий тільки тому на землю не брязнув, що якось конові загриву вчепився. Де вже збитому рицареві в такій короткій потребі до Бога думкою і словом обернутись, було б йому краще до бою, ринучі, не даму свою, а Бога згадати, як то належить кожному християнинові. Окрім того, я певен, що не кожен мандрований рицар має даму, якій він може себе припоручити, бо не всі вони закохані. Це неможлива річ, зауважив Дон Кіхот. Не може бути такого, щоб мандрований рицар не мав дами серця. Бо як небові властиво і притаманно зорями сяяти, так само рицареві любити. В жодному романі ви не знайдете рицаря без кохання. А якби де й вихопився такий, то ніхто його й не вважив би за справедливого рицаря. А всі мали б за якогось виродка, що до фортеці рицарства не через браму вийшов, а через загорожу, як злодій чи гультяй перескочив. А проте, читав я, коли пам'ять мене не зраджує, сказав подорожній, Ніби Дон Галаор, брата Мадіса Гальського, не мав такої дами, одначе ніхто його зате не гудив, бо був із нього хоробрий і славний рицар. На те отказав йому Дон Кіхот. «Одна ластівка ще весни не робить, добродію. Окрім того, мені напевне відомо, що цей рицар був потаємно закоханий, хоч і була в нього вдача залицятися до всіх жінок, які йому подобались». Та мав він безперечно і єдину любов, що обрав її за володарку душі своєї і волі. До неї він звертався повсякчас, але робив те скрито, бо в рицарстві цінував понад усе таємничість». «Коли вже з природи своєї кожен мандрований рицар мусить бути закоханий, – сказав подорожній, – то й вашець до стану того належачі, напевно, теж когось кохає. Якщо вашець не такий скритник, як той Дон Галаор, то в імені всього товариства і в моїм власнім так само прошу вашецю ознайомити нам ім'я». Рід і титул вашої дами, і вроду її змалювати. Вона може вважати себе щасливою, коли весь світ знатиме, що то її кохає, що то їй служить, такий гідний бачиться рицар, як ваша милость. Не можу з певністю сказати, чи любій моїй ворогині приємно буде, як увесь світ дізнається, що я їй слугую». Проте, здаюся на ваше ласкаве прохання і повідомляю, що ймення її Дольсінея. Родом вона з Тобоса. Є таке село в Ламанчі. А названня мусить бути щонайменше принцеса, бо то ж моя володарка і синьора. Врода в неї надлюдська, бо в ній поєднались усі неймовірні фантастичні прикмети краси, якими поети ущедряють своїх коханих. Волосся її, то щире злото. Чоло... Поля єлісейські, брови – веселки, очі – сонця, личко – троянди, вуста – коралі, зубоньки – топерлоньки, шия – любайстер, перса – мармур, руки – мов кість слонова». Уся вона, мов, сніг біла, а ті частини тіла, що цнотливість отока людського приховує, такі, думаю собі і уявляю, що ними можна лише безмірно захоплюватись і годі до будь-чого рівняти. Нам хотілося б також знати, якого вона коліна, уродження і походження, сказав Вівальдо. На все Дон Кіхот відповів. Рід її ведеться не від старожитніх римлян, курців, каїв і сціпіонів ані від новочасних фамілій Колонна та Росіні, не від Монкадів і Рекесенів Каталонських, не від Ребельїв чи Вільяновів Валенційських, не від Палафоксів, Нусів, Рокабертів, Кореліїв, Лунів, Алагонів, Уреїв, Фосів і Гуреїв Арагонських, не від Сердів, Манріків, Мендосів і Гусманів Кастільських, не від Аленкастрів, Пальясів і Менесів Португальських, вона походить із роду тобосів Ламанських, хоч рід той і не стародавній, та може дати гідний почин найславнішим родинам потомних віків. І нехай ніхто не усмілюється перечити мені, бо я поставлю йому ті самі умови, що написав колись Дзербін під трофеями зброї Роландової. «Не руш цієї зброї, як не здолаєш ти Роланда в бої!» «Я сам походжу з роду Скоробагатьків Ларецьких», – сказав подорожній. «Але не смію твердити, що він може зрівнятися з фамілею Тобосів Ламанських, Хоча ніде правди діти, прізвища такого я ще з роду не чув». «Невже так таки й не чули?» – здивувався Дон Кіхот. Усі прислухалися до тої розмови з пильною увагою. І навіть козарям та вівчарям ясно стало, що в Дон Кіхота не всі дома». Один лише Санчо Панса брав за щиру правду все те, що його пан торочив, хоч і знав його з самого мальства, хто він такий і що. Хіба тільки сумнівався трохи щодо вродливиці Дульсінеї Тобоської? Жив сам недалеко від того села, а не чував щось такого імення і такої принцеси? От посуваються вони так уперед, ті говорять, а ті слухають, аж бачать з ярухи міжгірної пастухи виходять, душ двадцять, усі в чорних кожухах, а на головах вінки. Як і зблизились, видко стало що стисового, таки парісового віття. Шестеро мари несуть квіттям та зеленощами, розмаїтими рясно у майні. Постерігши їх, один козопас сказав: Он, бачите! «То вже несуть тіло Хризостомове. Він же заповідав, щоб його на обніжжі онтої гори поховано». Тут усі подорожани придали ходи і надоспіли якраз у ту пору, коли носії опустили мари додолу, а четверо пастухів узяли гострі чекани і заходились копати могилу попід твердою кам'яною скелею. Повітавшися чимненько з погребовими, Дон Кіхот та його супутники підійшли до мар і стали розглядати покійника – він лежав у вбранні своєму пастушому, весь засипаний квітами. Років мав не більше як тридцять. І знати, навіть по мертвому був за життя вродливим і показним юнаком. Округ нього лежали в труні якісь книжки та папери, чи то в сувоях, чи розгорнуті. І ті, що дивились на нього, і ті, що яму копали, усі, хто там був, поринули в благоговійне мовчання. Аж ось один із тих, що несли мари, озвався до другого – «Подивись гарненько, Амбросіо, чи це те місце, що казав Хризостом, раз ти вже хочеш усе достеменно так зробити, як він у тестаменті списав?» «Оце ж воно і є», – відказав Амбросіо. На цьому самому місці мій нещасливий друг не раз оповідав мені про свою недолю. Саме тут, за його словами, він уперше побачив ту смертельну ненавидницю роду людського, вперше освічив їй свої щирі вірні почуття. І тут же дізнав від Марсели останньої зневаги й наруги, що й примусило його дати кінець трагедії цього мізерного життя». І ось на згадку про всі ті злигодні заповідав він покласти його в лоно вічного забуття саме тут. І, обернувшись до Дон Кіхота й інших подорожніх, провадив далі. Все тіло панове, що визорите на нього жалісним оком, було виталищем душі, прищедро обдарованої небом. Все тіло Хризостома, що був незрівнянний на розум, безподібний на чемність, неперевершений у щирості, бездоганний у дружбі, щедровитий без міри, гордий без пишності, веселий без смішкування, перший у всьому хорошому і єдиний у своїй лихій долі. Він любив, ним згордували. Він кохав, Дознав презирства. Він благав хижу звірюку, він намагався розчулити мармурову статую. Гнався за вітром, волав у пустелі, служив самій невдячності і в нагороду за все став здобиччю смерті в розповні віку, що його вкоротила жорстока пастушка, яку він хотів унесмертельнити, щоб вона вічно жила в пам'яті людській. Могли б нам те все оці рукописи посвідчити, якби він не велів мені повкидати їх у вогонь після того, як ми його останки в землю зариємо. Як ви так зробите, зауважив Вівальдо, то появите ще більше жорстокості і суворості, ніж сам їхній господар». Нечесть і не подоба чинити чиюсь останню волю, як вона суперечить здоровому розуму. Не гаразд тоді, якби і сам Цезар Август, якби дозволив те зробити, чого вимагав у своєму заповіті божественний Мантуанець. Тимто, пане Амбросіо, віддайте землі тіло друга вашого та не пускайте в непам'ять його писання. Не виконуйте нерозважно того, що він заповів із розпуки. Ні, збережіть тим творам життя, щоб ніколи не забулась безсердечність Марселена, щоб була вона пересторогою на всі потомні часи, аби ніхто більше не поривався до таких безодень. І я, і всі, що зі мною прибули, знаємо вже історію вашого друга» що загинув із кохання та звідчою, знаємо приязнь вашу до нього і обставини його смерті, та що він, умираючи, заповів. З сумної повісті всякому розумно, яка немилосердна та Марсела, як щиро кохав їх Резостом, як вірно ви любили свого товариша і яка нещасна доля тих спобігає, хто на очі й душі пускається по стежці, що вказує їм шалене кохання». Зночі ми почули про смерть Хризостома і про те, де його ховатимуть. Не так із цікавості, як із почуття звернули ми з прямого нашого шляху, щоб на власні очі те побачити, про що переказ Гіркого нам завдав усім жалю. Аби ті наші жалощі і з почуття наше щиросерде без нагороди не лишились, благаємо тебе, розсудливий Амбросіо, принаймні я тебе сам від себе прошу. Не пали цих рукописів, дозволь мені взяти деякі». Не чекаючи на відповідь, Вівальдо простягнув руку і взяв декілька аркушів, що ближче до нього лежали. Тоді Амбросіо сказав, «З поваги до вас, пане, я дозволяю вам зберегти ті аркуші, що ви вже взяли. Та не думайте, що я не спалю решти, то була б марна сподіванка». Вівальді кортіло швидше дізнати, що в тих паперах було. Розгорнувши один рукопис, він прочитав заголовок. «Пісня відчаю». Амбросіо глянув і сказав, це останній твір мого нещасливого друга. Як хочете побачити, до якої скрути довело його кохання, прочитайте цю пісню вголос. Ще маємо час, поки могилу викопають. З дорогою душею погодився Вівальдо. Тут усі присутні, зрушені єдиним бажанням, обступили його, і він зачав голосно та виразно. Розділ 14, де наводяться розпачливі вірші небіщика-пастуха та оповідається про деякі неспогадані події. Пісня Гризостома. Жорстока, невблаганна і запекла. Як хочеш ти, щоб віддали мільйони, Яка ти неприступна й гордовита, Дістану я з глибин огненних пекла Розпачливі, відчайні, тужні тони, Щоб голос мій журбою був повитий, І щоб усьому світові явити Твою нещадність у любовнім герці. Я винайду нечувані ще звуки, Вмішавши в них скривавлені від муки Шматки мого розтерзаного серця, так слухай же, кохана, слухай пильно, не ніжний спів, а стогін, що свавільно, встає з грудей, бентежить серце хворе, не даючи й на мить заснути лиху, мені на втіху, а тобі на горе». Ливиний рик, страшне виття гієни, шипіння кровожерливого змія, звірений крик жахливої потвори, вороній грай, зловісний, навіжений, гудіння ошалілого борвія, що на морях здіймає хвилі гори, злий рев бика, якого пікадори з писами змордували на арені, Тужливий туркіт горлиці вдовиці, Погукання сови лихої птиці, Несвітський лемент грішників в геєні, Всі звуки в себе увібрати мушу І вилити з ними скорбну душу, Усі чуття вміщаючи в одному — Бо дух, що неприкаяно страждає, себе являє в виразі новому. Куди ж полинуті її скарги співи? Не вчують їх ні жовті піски тахо, ні беті зелені й диброви. Лунатиме їх від журливий між грізних скель, у прірвах повних жаху, померлих уст живе несуче слово. Чи в темних нетрях, де лиш звірів схови, де ще нога людини не ступала, куди проміння сонця не сягає? Чи у пустелі, у лівійськім краї, де стрінеш тільки гада та шакала? Луна, мій жаль, просторами розносить, І скрізь гіркі докори розголосить Твоїй неперевершеній гордині. Про мій талан, нечувано жорстокий, Весь світ широкий буде знати нині. Зневага убиває, Підозріння, правдиве чи фальшиве, Серце крушить, Терзають душу ревнощі гризучі, Розлука геть виснажує терпіння, Страх забуття усі надії рушить. «Водно з'єднавшись, сили ці могучі ведуть назустріч смерті неминучій, а я живу». О, не диво, Зневажений, розлучений, забутий, Від певності підозр лютий, і все ж таки Закоханий ревниво. Я зношу радо муки ці тяжкі, Не бачачи і променя надії, Не боячись беззоднього відчаю, І навіть, щоб поглибити страждання, Всі сподівання гордо відкидаю. Чи можна одночасно сподіватися І зневірятись, і чи це розумно? Як для зневіри Певні є причини Чи можу я надією втішатись На зраду очі закривать бездумно Як в рани серце світло правди рине Та хто ж відчаю двері не відчине упевнившись, що зрадила кохана Побачивши, що сумнів той проклятий Став правдою, бо дай її не знати А справди уродилася омана О ревносте, губителько любові Вклади кинджал у руку бідакові Сплети мені мотузку, гордування, Хоч і жорстока ваша перемога, Лиш так спромога погасить страждання. Так, я помру, нічого не загубить у смерті той, Кому життя не миле. Це не пуста у мене забаганка, та я скажу, блаженний той, хто любить, і вільний той, чия душа зболіла, амура всекоряючого бранка. І ще скажу, що та моя тиранка усе ж прекрасна тілом і душею, що сам я винен, що вона гордлива, і що амура сила справедлива, всевладно править небом і землею. Свідомий цього, зашморгом безжальним, край покладу я дням своїм печальним. Щоб не страждати більше від безстрастя, Пущу на волю вітру тіло й душу, Уже байдужу до принади щастя. А ти, чия неправність непоправна, Мені дає на самогубство право, Поглянь на серце, вражене тобою, Воно тобі покаже ясно й явно, Що змучений зранене криваво, Воно вмирає з радістю палкою. Ні, не порушу я твого спокою, не хочу я, щоб мій загин дочасний в тобі збудив тривогу чи задуму, щоб потьмарили чорні хмари суму очей коханих небозвід прекрасний. Коли почуєш про мою кончину, ти смійся безтурботно в ту хвилину, Небо в тобі ця вістка найлюбіша. Та, мабуть, зайва ця моя порада, Ти справді рада, що я вмер скоріше. хай вийдуть із жахних глибин Аїда, І Тантал, вічно спраглий, невсетимий, І той сізів із каменем важенним Із бочкою своєю данаїде, І тітій з коршаками навісними, І ксіон на колесі вогненнім. Нехай своїм стражданням невтоленним Мене напоять, і в піснях жалобу коли ця шана подобає грішним, і жаль свій виллють, із плачем невтішним, над тілом неспорядженим до гробу. Хай цербер, що вартує пекла двері, а з ним усі почвари і химери, підхоплять тужні співи погрибові над тим, хто самохіть цей світ покинув, хто радо згинув жертвою любові. Опісне жалю, я прошу востаннє, не говори про муки та страждання, повір, що їй, моїй жорстокій милий, приємно те, що сталося зі мною, і не будь сумною на моїй могилі». Хризостомова пісня припала до вподоби всім слухачам. Тільки той, хто проказував її, зауважив, що вона ніби суперечить тому, що він чув про Марселину скромність і частивість, адже Хризостом ревнує її, підозріває, нарікає на розлуку і все те наводить на дівчину тінь, не славить її чесне ім'я. На те Амбросіо, якому небіщик сповіряв усі найпитаємніші свої думи, відповів так. Щоб вас, пане, ці сумніви більше не бентежили, знайте, що цю свою пісню склав наш бездольник, будучи далеко від Марсели. Віддалився ж він однеї по своїй вольній волі, щоб побачити, чи та розлука поширить на нього свій звичайний закон». Але за куханця в розлуці все тривожить, усе мучить, і от Христом карався уявними ревнощами й терзався гаданими підозрами так, ніби все те існувало насправді. Це аж ніяк не уймає честі Марселі слава про її цноту цілком справедлива. Дівчина вона, щоправда, гордовита, часом зухвала аж до жорстокості, та навіть самі заздрощі не можуть і не важаться ні за що її ганьбувати. Коли так то правда ваша», – погодився Вівальдо. Він уже збирався прочитати інший вірш, од от вогню відрятований, та йому перебило чарівне видиву, що раптом з'явилось їм перед очима, ніби примріялось. На вершечку скелі, що під нею могилу копали, де взялася пастушка Марсела, сяючи вродою своєю пишною понад усяку славу? Хто її вперше побачив, дивились на неї німуючи, мов зачаровані, та й ті, кому вона по знаку була, з не меншим зорили на неї захопленням. Амбросіош скоро її помітив заговорив, не стримуючи свого обурення. «Чого ти прийшла сюди, хижа у пирице навколишніх гір?» Може, хочеш побачити, чи не пуститься при твоєму наближенні плисти кров із ран цього нещасливця, що йому збавила віку твоя жорстокість?» Чи, може, прийшла похвалитися своїм злодіянням, полюбувати на нього звисока, мов той неправедний Нерон, що милувався римською пожежею? Чи хочеш зухвало потоптати ногами сей холодний труп, як та невдячна дочка Тарквінія, що над рідним батьком поглумилася? Скажи нам усім, чого ти сюди прийшла, чого тобі ще від нас треба? Ми знаємо, що за життя свого Хризостом готовий був повсякчас чинити твою волю. По його смерті ми, що звались його друзями, ладні коритися тобі у всьому. Прийшла я сюди зовсім не для того, що ти, Амбросію гадаєш, відповіла Марсела. Лише для того, щоб себе оборонити і доказати, як помиляються всі ті, що винуватять мене у муках і смерті Хризостома. Тим то й прошу всіх тут притомних пильно мене вислухати. Небагато часу треба згаяти і небагато слів потратити, аби розумним головам щиру правду з'яснити. Ви самі кажете, що небо створило мене прекрасною, і та краса мимоволі примушує вас мене любити, а від мене жадаєте і вимагаєте, аби за тую любов вас кохала». Даним мені від Бога природним розумом я знаю, що все гарне заслуговує любові. Однак же не можу збагнути, чому та, яку люблять завроду, повинна доконечно любити того чи тих, хто її любить. А ще ж і таке буває, що той красолюб сам із себе бридкий, а бридота викликає лише відразу. Якого ж то від нього чути? Я люблю тебе, бо ти гарна, тож люби мене, хоч я й поганий. Та якби навіть врода вроді і рівна була, то не конче в них мусять бути однакові бажання. Не кожна краса збуджує любов, інша тішить око та не зворушує серце. Якби кожна краса будила кохання і хвилювала серце, то бажання наші, непевні і невиразні, вічно блудили б манівцями, не знаючи де пристати, безліч є вродливих істот, то безліч повинно було б бути і бажаннів. А я чула, що правдиве кохання не ділиться, і що на милування нема силування. Якщо все так, а я певна, що так воно і є, то чи можна вимагати від мене, щоб я не самохіть любила вас тільки тому, що ви мені про любов свою говорите? А якби я вродилася не гарною, а потворною, то чи годилося б мені нарікати, що ви мене не любите? Подумайте ж надто, що я собі вроди не обирала, вона в мене така, яку Бог послав із ласки своєї, а не з мого прохання чи обрання. І як гадюку не можна судити за отруту, хоч вона нею вбиває, бо то в неї від природи. Так і я не винна, що вродилась гарною, бо краса жінки частивою, то ніби вогонь далекий або гострий меч. Хто близько не підійде, той не вріжеться і не обпечеться. А честь і цнота – то душі й здоба, без них і гарне тіло не повинно гарним здаватися. Як же цнота красить і прикрашає тіло й душу, то невже та дівчина, котру хтось любить за красу, повинна йому на догоду свою цноту згубити, на яку він усіма силами і способами важить, аби тільки хід свою удовольнити. Я вродилась вільною, і щоб вільною на світі пробувати, обрала собі самотину на лоні природи. Дерева нагірні, то мої подруги. Прозорі води ручаїв, то мої свічада, Деревам і водам звіряю я думи свої і свою вроду. Я – дальнє полум'я, я, я – недосяжний меч. Кого зором причарую, розчарую словом. Бажання надію живиться, а я ані хризостомові, ані комусь іншому жодної надії не подавала. То виходить, що до гробу довела його не моя жорстокість, а радше власна впертість. Де хто може скаже, що він мав чесні наміри, тим я мусила його одвітно любити? То хай же знає, що коли на цьому ось місці, де йому нині яму копають, він освічив мені частиву ціль своїх бажань, я відповіла йому, що хочу вік свій сама одна звікувати, і лише сира земля втішиться овочем цноти моєї і останками моєї вроди. І якщо він після такої відправи, що вперто сподівався без надії і плив проти вітру, то чи ж диво, що втонув у вирі власного шаленства? Якби я надала його, то була б нещира. Якби вволила його волю, то зрадила б свої найкращі мрії поривання. Не слухав він поради й розради, впадав в очей, хоч не було зневаги. Чи слушно ж буде після цього винуватити мене в його нещасті? Хай скаржиться той, кого одурили. Хай розпачує, кого звела надія. Хай сподівається, кого я покличу. Хай пишається, кого пригорну. Та нехай не зве мене жорстокою душегубницею той, кого я не надила, не манила, не кликала і не пригортала. Небо досі не судило, щоб я когось покохала, а щоб я сама когось обрала і не думайте». Нехай же ця загальна відмова буде за осторогу кожному, хто хоче здобутися в мене ласки. Як може, хто і вмре через мене, то загине не з ревнощів, і не тим, що я його зневажила, бо хто нічого не любить, того не можна ревнувати, а хто відмовляє, той не конче гордує. Хто має мене за хижу у пирицю, хай тікає від мене, як від лихої години, хто має за невдячницю, хай за мною не впадає, хто за приманницю, Хай мене не знає, хто за безсердечністю, хай за мною не ходить. Бо ця хижа-упириця, невдячниця, приманниця і безсердечниця сама ніколи нікого не шукатиме і не знатиме, ні за ким не ходитиме і не впадатиме. Хризостома довела до згуби пристрасть, його шалена, і вдача поривна. «Чом же ви караєте мене за скромність і чистивість? Я бережу свою цноту, живучи між дерев. Чом же ви хочете, щоб я її втеряла, живучи між людьми? Ви знаєте, в мене свого добра багато, а на чуже очей не пориваю. Гуляю на вольній волі, і нікому не хочу коритись, нікого не люблю, ані ненавиджу, нікого не маню і не принаджую, ні з ким не жартую, ні до кого не примиляюсь. Воджу собі товариство з сільськими дівчатами, пасу свої кози, ото вся моя розвага. Бажання мої не сягають за межі цих гір, як же коли й вийдуть поза них, то хіба для того, щоб красоту небес подивляти» то шлях, яким душа прямує до своєї первовічної оселі. По сій мові, не ждучи ні від кого відповіді, Марсела повернулася і швидко скрилась у лісовій гущавині. І врода її, і розум усіх великим дивом уразили. Декого ті очі, променисті та урочі, до самого серця пройняли. Кілька пастухів, забувши тільки на почуту осторогу, порвались бути йти за нею. Як помітив те Дон Кіхот, Зразу вирішив, що настала пора появити свою рицарськість в обороні переслідуваної дівиці. Він стиснув у долоні її меча і покликнув зичним голосом. «Хай ніхто, будь то чоловік значний чи простий, не важиться переслідувати прекрасної Марсели, якщо не хоче наразитися на мій гнів і обурення. Вона ясно і недвозначно довела, що до смерті Хризостомової цілком непричетна і непривинна». І ознаймила надто, що жадною мірою не схильна будь зальоти приймати. Тим-то нікому не гоже за неї упадати чи на неї нападати, а всі порядні люди повинні її поважати й шанувати, бо, може, вона єдина в цілому світі таке частиве й обичайне життя провадить» чи то злякавшись погроз Донкіхота, Кіхота, чи здавшись на вмовляння Амбросія, що треба мерщій віддати останню шану Небіщикові, ніхто з пастухів не рушив із місця і не пішов звідти, поки докопано ями і не спалено хризостомових паперів. Усі погрибові ревне плакали, як тіло його спустили в могилу, і привалили важеним каменем. Згодом той камінь мала замінити плита, на якій Амбросіо гадав вирізбити таку епітафію. Тут лежить бідак-пастух, що покинув світ зарання, жертва вірного кохання, найстрашнішої знедух. Він вродливицю любив, безсердечно гордівницю, і амур своєю міцю нещасливця погубив». Потому закидали могилу всякими квітами і вітами, висловивши глибоке спочуття Амбросієві, всі з ним попрощались. Так само зробив Вівальду та його товариш, а Дон Кіхот попрощався з козопасами, що його гостили, і з подорожніми, які все вмовляли його їхати з ними до Севільї, бо там тих пригод на кожній вулиці й за хоч греблю гати. Ніде інде стільки не знайдеш. Дон Кіхот подякував їм за пораду і за їхню до нього доброзичливість, але сказав, що тим часом не хоче і не може їхати до Севільї, поки не очистить навколишні гір від розбійників та лиходіїв, бо він чув, що тут тої нечисті аж кишить. Бачивши такий твердий намір, подорожні вирішили не турбувати більше нашого рицаря, тож попрощалися з ним іще раз і рушили собі далі. Впродовж усієї дороги мали про що говорити, і про історію Марсели та Гризостома, і про Донкіготові диватства. А наш гідальго поклав собі розшукати пастушку Марселу і запропонувати їй свої послуги. Та не так сталося, як йому гадалось. Про все розповість вам продовження сієї правдивої історії, друга частина якої отут кінчається. Розділ 15-й, де оповідається про немилу пригоду, що сталася Донкіхотові з недолюдками янгуасцями. Премудрий сіт Ахмед Бененхелі розказує далі, що Дон Кіхот, попрощавшися з козопасами і всіма тими, які були на похороні пастуха Хризостома, подався негаючись разом із Джурою своїм до того лісу, куди, як вони бачили, пішла Марсела. Більше, мабуть, як дві години блукали вони по лісу, даремно її по всіх нетрях шукаючи, і приблудилися врешті до Галявини. А на тій галявині трава буйна та сочиста, ще річечка тихо лиліє, немов мов би надить і кличе подорожніх Перебути в любому холодочку Гарячі полуденні години, Що саме на всю міць розжарілися. Дон Кіхот і Санчо спішились І пустили осла та росинанта на попас, Нехай німина тією травою Досхочу наласується, А самі вив'язали сако в харчі Та й попоїли тихомирною Без жадних церемоній удвох, Пан і слугою. Що вже там було? Санчо і не подумав спутати Росинанта, бо то був, як він гадав, такий смирняга і плохута, що його і всі кобили кордовських пасовищ не могли б на гріх підкусити. Та лиха доля чи нечиста сила, сказано ж, диявол не спить, надала якимсь погоничам з Янгуаса отерлуватись поблизу своїми галісійськими лошицями. Вони мають звичку спинятись на обід в якомусь урочищі, де є добра паша і водопій. І те місце, де попасав Дон Кіхот, припало їм якраз до смаку. Як зачув же Росинан, той табунний дух зразу забув про свої звичаї і обичаї. Закортіло йому з панночками-кобилицями поженихатись. І він, не спитавшись дозволу в господаря, побіг туди в собачу ристь потребу свою задовольнити. Та лошицям, мабуть, більше пастися хотілося, ніж чимсь іншим бавитись». Вони привітали на хабу зубами і підківками так, що аж попруги на всьому порвали і сідло збили, а ще дужче дошкулили йому погоничі. Побачивши, що їхнім кобилам квалт хочуть учинити, вони кинулись гуртом на напасника і поти йому ребра киями окладали, поки він ледве теплий на землю не грьобнув. Побачивши Донкіхота й і Санчо, якого чосу дають Росинантові, що духу побігли до нього – «Уважай, друже Санчо, – сказав Дон Кіхот своєму джурі, – все вже не рицарі, а гультяї, голо та наголо. Я се проти того кажу, що тут ти можеш допомогти мені доканати справедливої помсти за наругу, що вчинено у нас передвіччю Росинантові». «Яка вбіса помста, – одрік йому Санчо, – коли їх двадцяти розгаком, а нас тільки двоє, а може всього і півтора. Я один за сотню стану, – заперечив Дон Кіхот». Недовго думавши, він добув меча і кинувся на янгуастів. Заохочений і запалений пановим прикладом, Санчо Панца зробив так само. З першого маху наш рицар розрубав кажанка на одному погоничеві та, мабуть, і йому втяв. Та тут схаменулись янгуасті, що їх же багато, а напасників лише двоє. Тоді всі похапали киї, обскочили обох із відусіль та й ну почім попадя молотити. І молотили так щиро і завзято, що вже за другим заходом Санчо Беркицнув додолу. Не встояв і Дон Кіхот, хоч який був бравий та голінний, упав, як на те, до ніг своєму Росинантові, що й досі не спромігся на рівні стати. Добре, виходить, затинало киями розлючене простацтво. Побачивши янгуасці, якого вони накоїли лиха, пов'ючили боржі кобил своїх та й дали звідти ходу, зоставивши обох шукачів пригод у вельми плачевному стані, нітрохи трохи не кращому настрої. Санчо Панса отямився перший. Побачивши, що тут же біля нього й пан лежить, він заговорив жалібно і ледве чутно. «Пане Дон Кіхоте! Ох, пане Дон Кіхоте!» «Що тобі, брате, Санчо?» – обізвався Дон Кіхот таким самим кволим і плачливим голосом. «Мені б оце як би можна», – отказав Санчо Панса. «Тих ліків, хворобраза, хоч два ковточки. Дайте мені, пане, з ласки вашої, якщо під рукою маєте. Вони, певне, не тільки на рани помічні, а й на потовчені кості». «Еге, якби ж то мав», – зітхнув Дон Кіхот, – «то чого б нам іще треба?» Огоре горе моє! Та присягаюсь тобі, Санчо, на слово мандрованого рицаря, що не мене й двох днів, як я добуду ті ліки, коли тільки фортуна не розсудить інакше, от щоб мені руки повсихали». «А як ви гадаєте, пане?» – спитав Санчо панца. «За скільки день ми будемо знов ногами володати?» «Як на мене, то не можу певного реченця встановити», – отказав побитий рицар Дон Кіхот. «Я сам у всьому винен». Не треба було добувати меча проти людей, не висвячених, як я, у рицарі. Отож, мабуть, караючи мене за той переступ закона рицарського і попустив Бог Брані, щоб мене отак подужано. Тим добрате Санчо, слухай пильно, що я тобі зараз скажу, бо ця річ дуже важлива для нашого спільного добра». Якщо ти коли побачиш, що таке гультяйство чинить нам яку зневагу, то не жди, поки я меча на них добуду, бо я того вже зроду віку не зроблю. А берися до зброї сам і карай зухвальців, як хочеш. Коли ж їм до помочі й оборони стануть рицарі, тоді я вже буду з усієї сили тебе обороняти, а їх поборювати». Ти вже на тисячі прикладів міг переконатись і пересвідчитись, як далеко сягає міць моєї потужної правиці. Так, бачите, розпишався наш бідний гідальго після перемоги над хоробрим біскайцем. Та Санчеві панова порада не вельми до смаку припала, і він не забарився з відповіддю. Пане, я собі чоловік тихий, смирний і потульний, на всяку кривду незлобливий, бо маю жінку і діток, а їх же треба якось годувати і до пуття доводити, то слухайте ж, що я вам скажу, бо я можу лише сказати, а не показати». «Ніколи і ні за що в світі я не візьму до рук меча, ні проти рицаря, ні проти простолюдця, і від нині й до віку перед Богом святим присягаю прощати всі кривди, що мені будь-коли сталися чи стануться, чи то від чоловіка значного, чи від посполитого, багатого чи бідного, пана чи холопа, байдуже якого стану й заводу». Як почув всеє пан його, відповів такими словами. Шкода, що я не можу здихатись, аби говорити спокійно, та ще й в боку так болити не перестає. А то я б тобі розтлумачив, Санчо, на який хибний шлях ти ступаєш. Ти тільки подумай, нещасний, ану ж переміниться той вітер фортуни, що був досі нам супротивний, і, надимаючи паруси бажаннів наших, приведе нас певно безперешкодно до якого-небудь острова, що я тобі обіцяв». Що б із тобою було, якби я добув той острів і віддав його в твою обладу? І чи може взагалі так статися, якщо ти не рицар і не хочеш у рицарі вийти, бо не маєш мужності і волі мститися за власні кривди й боронити свого панування? Адже ти повинен знати, що в свіжо завойованих державах і провінціях людність буває, як правило, неспокійна і до нового володаря неприхильна, Тож завжди можна чекати якоїсь ворохібні, не без того, що хтось підніметься і знов той лад перевернути, і ще раз, як то кажуть, долі поспитати. Тим же новий володар повинен розумно справуватися і мати мужність постояти в разі потреби за свої права. «Потребі, що нам оце припала, – сказав Санчо Панце, – я хотів би мати той розум і ту мужність, що про них ваша милость говорить. Та даю бідняцьке слово гонору, що тепер мені більше потрібне лічіння, аніж учіння. Спробуйте лише, пане, чи не підніметесь, та поставимо на ноги Росенанта, хоч він того й не варт, бо через нього ж той дали нам хлосту. Ніколи я по нім того не сподівався, все мав за такого смирного і порядного чоловіка, як я сам». Недарма кажуть, що багато треба солі з'їсти, перш ніж кого добре спізнаєш. Недарма кажуть і друге, що все на світі перемінне. Хто б міг подумати, що після тих страшенних ударів, що ви завдали нещасному мандрованому лицарю, доведеться в свою чергу і нам києвого бою цілий град на спини сприйняти. Тобі ще Санчо нічого, зауважив Дон Кіхот. Бо для твоєї спини така халепа не первинна, а моя ж то делікатніша, звична до батисту й тонкого голландського полотна, то їй ця лиха пригода дужче дошколяє. Якби я не гадав, та що це я кажу? Якби я не був цілком певним, що всякі такі недогоди невідлучні від нашого збройного ремесла, то я був би вмер отут на місці з досади. Пане, мовив тоді Санчо. Якщо мандроване лицарство отакі гіркі плоди пожинає, то скажіть мені з ласки вашої, чи часто такі жнива випадають, чи тільки в особливу якусь пору, бо мені здається, що після двох таких жнив третіх уже не діждемо, хіба що Бог милосердний нас чудом порятує». Знаєш же, друже Санчо, відповів Дон Кіхот, що мандровані рицарі зазнають на своїм віку безліч усяких небезпек і негод. Та за те, як показує досвід численних рицарів, що їх історія відома мені достоту, часто й густо випадає їм нагода стати королями чи цісарями. Якби мені в боку не так дуже боліло, я б тобі розповів про кількох героїв, що єдино силою правиці своєї тих високих гідностей доступили. Але навіть з ними до того і після того бували прерізні біди та нещастя. Так, хоробрий Амадіз Гальський упав був у руки свого заклятого ворога Чаклуна Аркалая, який кажуть, узявши його в неволю, прип'яв замковому дворі до конов'язі і одшмагав віжками більше як дві сотні всипав. А один автор, хоч мало відомий за те гідної віри. Пише про те, як рицаря Феба заманено в одному замку в западню, поміст під ним провалився, і він упав у підземну глибку. Там йому зв'язали руки й ноги і поставили, як то кажуть, клізму з води снігової та піску, що мало духу не визівнув. Якби в тій великі притузі не дав йому рятунку вірний друг його, мудрий чорнокнижник – то лихо було б горопашному рицареві. Я міг би ще кілька таких доблесних мужів назвати, які тяжчої біди дізнали, ніж ми оце тепер з тобою. Коли хочеш знати, Санчо, то рани, завдані якимсь наряддям, що випадково потрапило під руку, не уймають честі враженому. Про це ясно і виразно говорять регули поєдинкові. Якщо, наприклад, швець ударить когось копилом – Хоч би й дубовим, то не можна сказати, що він його дубасив. Все я для того тобі кажу, щоб ти знав, хоч нас у цій потребі побито, та честі нашої не зважено, бо ті люди лупцювали нас не чим, а киями своїми. Скільки собі пригадую, ні в кого там не було меча, шпаги чи кинджала. «А я й не роздивився, що в них там було», – сказав Санчо, – «бо ледве вихопив свого гартованця, як вони вже мене бучками своїми по плечах благословили, що аж білий світ мені перемінився, а ноги підломились. Отож я впав та й досі лежу, чи то моїй честі поруха чи ні, то малий клопіт, але боляче дуже, що ті кляті буки мені в спину, і в пам'ять укарбувалися». «Менше з тим, брате Санчо», – потішав його Дон Кіхот, – «нема такого горя, щоб його час із пам'яті не стер, нема такого болю, щоб його смерть не втамувала». «Та яке ж горе може бути гірше, який біль болючий, ніж ті, що їх тільки час із пам'яті зітре, тільки смерть утамує, вигукнув Санчо. «Якби ще нашому лихові кількома припарками можна було зарадити, то ще пів біди, а то, бачу, що із цілого шпиталю пластирю не стане, щоб нам хоч якось виходитись». «Годі вже про те, Санчо», – сказав Дон Кігот. Зможеся якось, і я зараз на сили зберуся, та довідаємось до Росинанта, як там він і що, бо йому не Боракові теж добре перепало. Той не диво, бо він же теж мандрований, відповів Санчо. Чудно тільки, що мій сірий живий здоровий, коли нас так здорово побили, що живого місця нема. Доля і в найтяжчій біді лишає якусь браму рятунку, сказав Дон Кіхот. От і тепер. Ця скромна животина може замінити русинанта і довести мене до якоїсь замку, де я одран своїх вигоюсь. І не буде мені неслави, що я на ній верхи поїду, бо з книг пригадую, що добрий старий Силен, пестунний вихователь бога веселощів, теж уїжджав колись до стобрамного міста, сидячи любісінько на гарному своєму ослі. «Так тож, ви кажете, сидячи, – зауважив Санчо, – інша річ верхи сидіти, а інша річ – Мов гною лантух насідліве сіти. На те Дон Кіхот так йому відповів добуті в бою рани, честі нікому не уймають, а радше додають. Тимто, друже Санчо, не змагайся словами, а встань краще, як я вже тобі казав, і вмости мене, як знаєш, на осла. Нам треба з цього безлюддя швидше вибратись, поки ніч не облягла. «А ви ж мені, пане, не раз казали, – знову перебив його панса, – що мандровані рицарі звикли мало не цілий рік по всяких пущах та нетрях ночувати і мають те собі за велике щастя». «Це буває тоді, – пояснив Дон Кіхот, – коли інакше не можна, або коли вони закохаються. І то ще рісінька правда, бо був один рицар, що цілих два роки пробув на скелі і в спеку, і в студінь, і в усяку негоду, а його сеньора й гадки про те не мала». А той же самий Амадіс, прозвавшись мілосумом, прожив на голій скелі чи то вісім років, чи вісім місяців, не пам'ятаю добре, справляв покуту за те, що чимсь не догодив володарці своїй Оріані. Та годі вже про це. Ворушись, Санчо, а то, може, ще й у слові, як росинантові, яка причина станеться. Отуди к бісу, сказав Санчо. Тоді ойкнув разів тридцять, разів шістдесят зітхнув, разів сто двадцять лайнувся і закляв того, хто його в таке діло вплутав. Та й підвівся на превелику силу, тільки не міг до кінця випростатись, і все гнувся, мов в турецький лук. З тяжкою бідою осідлав осла, що теж був якийсь ніби не свій, мавши того дня більше волі, ніж звичайно. Потім підвів росинанта, котрий жалівся б не менше свого пана та його джури, якби тільки вмів говорити. В кінці Санчо підсадив Дон Кіхота на осла, Росинанта прив'язав іззаду, а сам узяв осла за оброт і поплентав навмання туди, де, здавалося, йому пролягав битий шлях. Чи пройшов яку милю чи ні, а доля Зайчлова його вже на той шлях і спровадила. Мало того, край дороги побачили вони незабаром корчму. Дон Кіхот вирішив собі на втіху аджурі своєму на досаду, що то замок. Довго вони сперечались, Санчо казав, що то корчма, а Дон Кіхот затявся, що замок. Так і не скінчивши суперечки, добрались вони до тієї оселі, куди Санчо і втелющився без дальших розвідок з усім своїм обозом.